Всі ці роки вони пропрацювали у барі, який справді дуже скоро став наймоднішим у Центральній Європі. Себастьян, як свого часу Франциск Себастьянові запропонував спробувати трохи пожити у Єлівці колумністам кількох великих газет. Все одно, писав він на поштових картках, у газетах ніколи не з'являється чогось по-справжньому важливого, тільки те, що спричинює більшість теперішніх бід – Надмір інформації, яку неможливо переповісти. Зрозуміло, що існує певна конвенція, яка забороняє філософам розглядати і описувати певні речі, щоб разом попити джину і поговорити так, як слід говорити у Центральній Європі, з'ясовувати спільні місця і спільних людей, виявляючи таким чином кілька паралельних павутин, в яких всі себе знаходять. Ялівець став раєм для письменників, журналістів, есеїстів, публіцистів і репортерів. Приїжджали на Джин, приїжджали на Себастяна. Одних він вислуховував, іншим оповідав, старався, аби не було історій дальших, ніж через чотири ходи. І кожного дня вони з малою Анною працювали день і ніч, переважно разом, іноді по черзі з плючі. Дитина виростала у барі, миючи шклянки, витираючи столи і підлогу, нарізаючи квітів у всі шкла. Часом говорили, але якось інакше. Тепер йшлося лише про те, що подумалося про щойно побачене. Анні подобалося фотографуватися. Фотографувати її подобалося навіть тим, хто ніколи не фотографував. Не любив цього лише Себастян. Тому збереглися тільки три знімки, зроблені і подаровані, очевидно, відвідувачами. На одній з них Анні близько десяти років. Ця знімка найцікавіша. Себастьянова постать дещо розмита. Не дивно, бо він в цей час крутився довкола своєї осі. В обох руках – ножі. Видно, що один він вже почав кидати, якраз випускає з руки. Анна тримається ногами за його талію, Спина торкається Себастьянових колін, а волосся – підлоги. В піднятих руках пляшка джину і килішок. Посмішка скривлена припливом крові до лиця і від центровою до центровою силою. В таких випадках відкритий рот закрити дуже важко. У них був такий трюк для клієнтів. Виходили на середину бару і без музики танцювали складне танго. В кінці – Анна заскакувала на Себастяну, вони крутилися, Себастян кидав ножі у ціль, кидання ножів у ціль було улюбленою розвагою в барі, а Анна хапала зі столу пляшку і кілішок, наливала джину і ставила кілішок на стіл так, що він під'їжджав просто до когось, не виливалося жодної краплі. Після Анниної смерті Себастян намагався зібрати хоч частину її фотографій. Він згадував відвідувачів, які могли фотографувати Анну, добував їхні адреси, відсилав листи з єдиним проханням. Але з того чомусь нічого не вийшло. Віддавати такі фотографії не хотіли навіть ті, хто міг осягнути муки Себастяна.